З білими парасольками й квітами У високих зачісках На дагеротипі Праворуч від крамниці ласощів Напроти міського фонтану У вигляді голого хлопчика Ганса з гусаком Вона одразу упізнала Вікно будинку В якому народилася Виросла І тихо померла В оточенні дітей та онуків Потім Такі ж самі будинки вона впізнавала на дагеротипах інших міст. Багато років потому, під час свого першого закордонного відрядження, Віра у Гарці потрапила на той самий пряничний майданчик. На ньому майже все збереглось у тому ж вигляді. За своєю хворобливою звичкою губитися, Відставати й блокати, Віра непомітно відбилася від галасливої юрби екскурсантів, що прямувала до ринку дешевого одягу з других рук. Вона пройшла повз крамничку ласощів, привіталася трьохсотрічним гансом, що тримав у руках обскубаного дощами гусака. Від майданчика, бруківкою вузькою вулиці, вона вийшла до гаю. За його пагорбами виблискував шпиль старовинного замку. Перебуваючи тут уперше, вона знала, куди йти, і не дивувалася цьому. Віра знала й те, що так само зорієнтується у будь-якому місці, і зовсім не замислювалася чому одного разу у напівзруйнованому Караїмському селищі музеї. Стоячи біля глиняної амфори, в якій пісок іще зберігав запах виноградного вина, вона почула пісню мовою мертвих. Сміх жінок, брязкіткованого намиста, перегук сусідів і запах плову, заправленого гострим перцем та мигдалем. У гарці Віра вперше вдихнула повітря свободи. Воно мало запах дорогих цигарок і доброго старовинної марки пива. Віра піднімалася з вивистою стежкою до замку, відцьорбуючи з череватої темно-зеленої пляшки напій свободи. А низом, охайною стежкою, йшли екскурсанти і таблички-вказівники не давали їм збитися з напрямку. Віра знала усі картини, усе розташування кімнат в цьому замку Валайведерів, бачила усі старовинні і потріскані лютні на бляклих килимах, могла переказати пасторальні сюжети гобеленів. Саме тому вона й не увійшла тоді, Досередини, а сіла зі своїм пивом біля підніжжя маєтку, ревниво споглядаючи, як туристи фотографують те, що належить тільки їй. Вона заплющувала очі і просто грілася на сонечку. І мрії несли її далі, в пурпурово-чорну Іспанію, під дощові куртини Альбіону. На набережно Венеції. Внизу, за охайним прорідженим переліском, купчився кишеньковий гарц. Її перший свідомий спогад. Пані Віро, ви просили нагадати, що через півгодини маєте їхати на інтерв'ю. Відірвав її від думок голос Володимира. Півгодини минуло, і ви розчавили помаранч. Дівчата хотіли вас пригостити, дати вам рушника. Що це зі мною? зупинила себе Віра і з подивом роздивляючися свою руку, яка досі стискала соковитий плід. Крізь пальці на стіл текла рідина. Мені нічого ні від кого не потрібно. «Треба зробити зауваження».